А пан просить, Оставайся в мене, Артеме, жити. Бо пан знає, що як у його свій коновод житиме, Так цілі будуть коні свої, А до чужих йому байдуже. А там жисть, скрикнув Роман. Вольне, веселе життя, Коли бувало, й нападуть на нас, Так ми знали, як обороняться. Раз, як застукали нас в очеретах, Два дні оборонялись, Рушниця добре вартема була, і пістолетики у мене. Вони до нас посунуться, а ми бах! Вони заховаються, бо кулька-недулька, як уразить та заболить. А на третій день умкнули від їх ще й скіньми. Аж степ застагнав, як у копита вдарили. Гей, розкіш, воля, сто чортів. І він знову гримнув кулаком по столу. Стан йому випростався. Вся його кудла та велика постать дивно відмінилася під впливом згадок про минуле. Дикою, степовою, силою справді повіяло однеї, і обличчя всього п'яниці і злодія, мов ося в якийсь світ. Очі йому заблищали дивним блеском. Усі гляділи на його зачудовані. Роман увесь слухав, втупивши в його свої палки очі, боячись словечко згубити. І як ударив по столу здоровенний патроклів кулак, парубок ураз так і пінувся і скрикнув. — А що ж справді? Разлі ж і ми не люди? Разлі ж уже, як ми, так і не зумієм нічого зробити? — Да я вам таку штуку шкварю, на всю губерню бахну, а в карманах аж засміються. — Хочете? Завтра в диблі... І п'ятеро коней возьмемо. Ну ну, ти не очень заривайся, промовив Ярош неприхильно. Знаєм уже, як там брать. А я вам кажу, що возьмемо. Слухайте, коло мого двора живе сусід струк, а в його на шпилі клуня, і так вона стоїть, що з усього села її видно. Ну, я запалю клуню. Народ побіжить на пожар. А ви тим часом виведете коні. На хвилину всі стихли. А тоді враз. «Ура!» Зарепетували Патрокол, Кучма і Лукаш. «Тихше! Цейте! З улиці почують!» Припиняв Ярош. «Дарма! Чортих бери, нехай чують!» Не вгавав Патрокол. «Романе, братіко, Анікус любезний, дай я тебе поцілую!» І його величезні лапи обхопили романа, а ще тиня Стапика притиснулась до парубкового обличчя. Випиймо ж, випиймо ж і ще! І він пив сам, наливав романови. От так молодець, це понімаю. щоб наша слава не пропадала, а прокляті двері, рипетував уже зовсім п'яний патрокл. Ви раді в нас у ложці води втопить, бо ми злодії, а ви чесні. Брешете? Саме ви злодії. Все по закону крадете. А ми не злодії. Треба їсти, проходимо і беремо. Так, беремо. І воюємося з вами. Ви нас убиваєте, а ми з вами воюємось. Хто подужує, той і прав. А хто воює, той герой. Але чорт зна, що, можлаї, я Патрокол Хвигуровський. Патрокол — герой, а Хвигура — образець. І його п'яна голова уже схилялася на стіл. Роман хоч і лів звечора п'яний, але хозяї клопочучись під вікном, збудила його дуже рано. Ледве прокинувся, згадав про вчорашній свій замір, і думка про це нове діло вже не дала йому спати. Йому наближалось. Він схопився, одягся. В цьому й почув, що хтось береться за двері і хоче до його війти. Двері відчинились. Левантина, Романочку, братіку, не займай мене. Дай мені відпочити. Я від хазяїна втекла, всю ніч блукала. Не займай мене, за божий, що не займеш. «Та шо ти? Та хрест мене повик, коли все я... ще небудь!» – забожився швидше Роман і зрадівши.